Жінка на возі сиділа мовчки, вона була прив'язана. Біля воза походжав чоловік без шапки, шапка лежала на траві, в літнику без рукавів, у білій сорочці, білих полотняних штанях, заправлених у жовті чоботи. Він підправляв хмиз і перемовлявся ще з одним чоловіком, який стояв осторонь, обіпершись на довгу білу палицю. Старосту або осавулом. Згорив від хат. Бігла з витягнутими вперед руками, у яких поблискував черепочок прудка метка баба, такі як в кожному селі, і щось кричала. За нею стелилася смуга синього диму. Баба несла в черепочку жар. І лиш же чоловік у літнику вхопив у неї черепочок, підсунув під очерет стильної сторони воза, став на коліна, замахав куцими полами літника. І тоді я стриножив коня та пустив на вигінець, пішов до воза. Ішов повільно. Думки товклися в моїй голові, думка побивала думку, але я вже вирішив, що робитиму. Ніхто не міг зупинити мене. Жаль на цих людей, жаль до цих людей, прошив мене наскрізь, але не меншою була й злість на них. «Завіщо це її?» – запитав чоловіка, очі якого здалися мені присмученими і лагідними, але він відвернувся – Натомість відповіла молодиця, поштикувата. З тих, які все знають, вважають, що тільки вони живуть правдою, а всі інші знемагають в гріхах. «Відьма, скрізь йдуть дощ, а в нас хоч би крапнуло!» Сама бачила, як тримала у церкві свічку вогнем униз, і звізди з неба знімає, під коробку мучну кладе. Сонце вже хилилося на захід, але пряжало немилосердно. Воно світило людям просто в очі. Прокляте сонце, і розпалювало їхній гнів. Я бачив в очах жадобу цікавості, Жадобу хворобливу, лиху. Що рухає всіма ними? І що рухає нами? Одна жінка в синьому очіпку Стала на коліна і помолилася. За кого? За цю нещасну? Чи за те, щоб її дужче покарали? Ось, війте, столини з чорних та білих пелюсток і ніхто не просив відпустити нещасно. Лише одні очі, чорні і тверді, я прочитав у них бажання, аби приречена на смерть вистояла, не просилася, вистояла в докір та покуту всім. Я поглянув на чорну постать на возі, губився в здогадах. Приречена на смерть читає молитву чи проклинає всіх. Вірить, що вона відьма, тоді нещасна тричі. Очі жінки були звернені вгору, на небо, яке горіло, неначе жар. А як дознали, що дощі через неї не йдуть? Певно дізнали. Увечері розіклали вогонь на горі, на перехресті доріг, і вона перша на нього вийшла. А хто перший на той вогонь вийде, в коса ходить, хоч і в і все співає, співає, всі плачуть, а вона співає. Затріщав Очеретяний куль. Я рушив до вози. Звідки лязь узяглася і кинулася під ноги чорна коза. Я потурив її, вона рвонула на натовп, і той розчахнувся і подався назад. Вогонь вживив дупло в кулеві, брав у зуби по очеретині, жував неохоче, потріскував. Жінка на возі сиділа непорушно. Вона не кричала, не просилася. Я не бачив її обличчя, його закривала чорна хустка. Вогонь вже перекинувся на другий куль. Я поглянув, звідки в її вітер, став з того боку, що руки. Мене струснув дріж. Так тремтить линвав на прузі. Відчув легкістю тілі і силу в серці. Таке зі мною стається в круті хвилини. зір тоді на мить затуманюється, а далі вигустрюється. Я бачу пронизливо й далеко-далеко. Тіло стає пружним, підвладним не моєму розуму, навіть не моєї волі, а мов би, сповняючи єсь веління, я підвів руки вгору. Очеретяний куль затріщав, повоб'я тріпнулося і згасло. Підпалювач здивовано озирнувся, знову кляк на коліна, задмухав, замахав долонею і з рудого попілу вихопився вогняний язичок, спритно побіг по очеретині, перестрибнув на куль околоту і той спалахнув. Тепер дим зносило ліворуч. Я зайшов звідти, і знову простер руки, куль догорів, а в очаряченій кулі полум'ям не бралися. Підпалювач зяпав ротом, велика синя бородавка на його нижній обістрибала, здавалося, вона ось усю дірветься і впаде на землю, в його очах димів туман страху. І все ж він знову хотів стати на коліна, але я схопив його за комір літника. «Одійди, бо згориш сам». Мабуть, я надто сильно скрутив його за шиворотки, бо він двічі кавкнув і позадкував від мене. «Чаклун! Чаклун!» – скинулося над натовпом. «І його вогонь!» – почувся тонкий жіночий скрик. То вирищала баба, яка принесла черепочок з жаром. Я повернувся до натовпу. Він був не наче грозова туча, набухлий страхом і гнівом, і враз та туча посунула на мене. Ішли тільки жінки. Вони пості плювали зуби, сукали кулаками і йшли виступцем, немов збиралися кинутися в танок. Білокобилка збив на потилицю шапку, голозливо вперся руками в боки. «Куми, подивіться, перед вами вода!» Баби та молодиці якусь мить затрималися, далі посунули вперед знову. «Вам по кісточки, гляньте!» – і вказував рукою. Жінки піднімали запаски та спідниці. Вже до колін спідниці та запаски підскочили ще вище оголючі молоді дебелі стегна, жовта в'ялі, поморщені, старечі. Вже по пояс почулися зойки. В одній молодиці запаска впала вниз, і вона підхопила її, стріпуючи від води. Всі інші позаголювалися майже до купа, але хоч і повільно посувалися вперед. Позаду почалося кахикання, хтось з чоловіків нервово засміявся. «Куми, потопитеся!» На обличчі Білокобилки проступило щось хиже, очі горіли жаско, простерта вперед лівиця тремтіла. «Підете з головою!» Жінки зупинилися. «Вода приступає, піднімається!» – гукнув Білокобилка.